Țin oameni, mai cântați din frunză ca moștul dău? La asta mă gândeam și eu, stejarule. Eu simt cum mă când când îl ascult. Uite te la mine, maică cetină. Vezi cum cresc? Crești, darule, cum să nu crești? Cânticul de putere. Moștul dău ne cunoaște sufletul. Am bătrânit printre noi, au minte, nu ar cânta așa frumos. Și pe Sânziana a învățat-o să iubească pădurea și munții sânziana e ca o rază de soare De ce vrea Mojdu -dou să o cu Negură? Cine-l cunoaște pe Negură? Mai toată pădurea bătrână-l cunoaște A venit aici ca tăietor de lemne Om fără milă De pe urma pădurii s-a îmbogățit Eu cred că ulmu. I-a dat sipetul acela cu galbeni ca să le scape pe noi. Altminte îl tăia toată pădurea. Acum, de când are galbeni, umblă toată ziua teleleu și chiuie. Sânziana se ascunde de el. De câte ori lau au devenit, se ascunde. Ei îi este drag de Petruț? Ce știi tu, Lăstar? Știu că Petruț e bun și vrednic. Pe mine, el m-a scos de sub buturul aia care căzuse peste mine. Altfel, creșteam strâm, dacă mai creșteam. Lăstarul are dreptate. Petruț curăță pădurea cu grijă și cu dragoste. De când e el pădurar, ne-am înviorat cu toții. Da, și caprioarele, și, și eu purie. Chiar și Moș Martin, ursul cel mare, îl iubesc. Ei, da? Petruț se îngrijește să nu le lipsească hrana, iarna. Auziți, Sânziana scoate miei la păscut. Mm. Poți să-i spun bună dimineața, moși stejare. Oamenii nu aud glasul copacilor, lăstarile. Ba eu cred că-l aud. Petruț și Sânziana aud tot ce gândim noi. Poate cu sufletul se poate să ne audă. Muncii mei l-au Da, tata. Azi mă sim mai în putere Dacă vrei, pot merge eu cu ei Nu, nu, nu, tată Doar știi ce-ți vânturat, sen n-ai să pot alerga după ei Hei, he, he. ce mai alergam odată Pe culmele astea și pe munți Vezi că te-am lăsat de mâncare pe policioară Să nu-ți faci griji dacă întârzii Dacă trece negură pe aici, ce-i spun? Unde duci, mei, Sânzian? La izbor sau la trei paltini? de vrea să te caute. Uh, hei, zbăpăiaților, încotro a lergat. De-aș vedea -o odată, măritată. Uh, nu am înțeles ce e spostată? Dar de ce te ferești tu să-mi spui în ce loc te duci cu miei? De ce, fată? Știi dumneata bine de ce. Ești copilă, Sânzian. Negură nu-i chiar așa de rău cum zice lumea. A avut sfătuitori proști Asta-i, dar dai tu pe de dacă ai să-l îndrăgești Niciodată, dată. Mie mi-e frică de el Nu înțelegi Nu da glas, sunt Sânzian Nu le da glas, că ele prind viață din glasul tău Apoi se cuibăresc în gânduri Și greu mai scap de ele Ascultă-mă pe mine, că ți bătrân Bine, bine, bine, eu plec Iar a plecat fără să-mi spună unde ce mă fac eu, dacă vine negură? Se grăbeau miei la iarbă, se grăbeau. Dar mai mult se grăbea sânziana cu aștepta Petruț, Alesul de taină al inimii ei. Când se întâlnesc ei doi, răsar florile, se limpezesc izvoarele, Frunzele copacilor încremenesc să le soarbă șoaptele, Iar păsările cântă de-a mai mare drag. Parcă și soarele luminează mai blând atunci. Petruț? m scos pe mine de sub buturuga Ce mă acoperea ne Ne-mi-ai spus, lăstarule Cu toții știm ce flăcău bun și vrednic E Petruț Dar nu stăm cu tera noastră Să ne amestecăm în viața oamenilor Petruț e cel mai inimos pădurar Din câți am cunoscut eu <gântu -i> Și cum știți, sunt destul de bătrân Am bătut suta de ani Poate că Moș Dudău nu știe ce om minunat e Petruț Dar știe ce vântură lume e negură, asta știe bine Vorbește-i, dumneata, Moș jare de Petruț Spune-i cât e de dragă Sânziana Poate o, o să-i odea lui de nevastă În zadar, lăstarule, oamenii stari ciudați Moș Dudău a făgăduit-o pe Sânziana lui Negură nu-și mai poate lua vorba înapoi La ei vorba e ca un Chiar dacă cineva are să fie nefericit din vorba asta lor? Da, lăstarule, oamenii au judecata lor, legele lor Parcă noi nu avem? Mai bine să ascultăm ce frumos cântă moș dău din frunză E și el sufletul cum poate de-o tare, turburat și îngândurat. Bătrânețea, ce tine dragă. Se teme că închide ochii și nu-și vede fata măritată. Credeam că nu mai vis în ziune. Cum să nu fim, Petruțule? Tu ești pentru mine ca soarele și apă pentru pământ. Fără tine n-aș putea să trăiesc. Atunci, hai să-i spunem lui moștul tău de dragostea noastră. Lasă-mă să vin să te cer de nevastă după datină. Nu, încă nu, Petruț. Mai aștept-o puțin. Tatăi bătrân și bolnav. Dacă să ne tot ascundem de lume, Sânziană? De care lume, Petruț? Lumea noastră e aici. Pătura, muntele, izvorul, iarba, miei. Nu cumva, tată tău. Te-a făgăduit altcuiva? Aud că negură bate iar și prin partea locului. Ochii tăi sunt ca noaptea cu stele, Petruț. Ascunde-mă după o stea și tu mă departe. Vrei să vin să dărăpesc? Spune Sânziana! M-am ascuns după o Ce-a ce fost asta, Petruț? Îți spun eu îndată cei. Să nu pleci Sânziana, așteaptă-mă! Nu. De ce v-ați speriat, prostuților? Hai, mărunțică, vină să te mângâi. O fiți vre Vezi vreo drum negura. Auzi? Nu mai ține calea. Da cei i pământul tău, Dacă vreau, îl cumpăr pe tot. Și muntele, și poiana. Mai vorbim noi, negură. Dar nu aici. Așteaptă-mă la loc deschis, ca oamenii, dacă ai ceva cu mine. Nu prin tu fișuri ca și vinele. Ce-a fost, Petruțule? Un vulpoi înăpârlit. Dar mi s-a părut că vorbeai cu cineva. Sânziana, în seara asta vrei, nu vrei Vin să deceri la moștu tău Așa nu mai merge Sânziană Tata-i bătrân și bolnav Tocmai de asta Dacă se prăbădește, rămâi singura Așteaptă, Petruț, câteva zile să-l pregătesc Nu mai aștept, Senziana. de seara viu Cine ajunge primul la nu de Primește o floare Hai, Petruț, ce să pornim? Unu, doi și... Te-am prins! Te-am prins și nu mai dau drumul Lasă că-ți eu altele Dar plătește-mi rămășeagul, Sânziana Dar eu am ajuns prima la meldare Nu vrei să-l plătești? Uite o floare, o floare ne-am prins Singura floare pe care o vreau ești tu, <fie> Sânziana Așută-mă să găsești marcelele Lasă că o Hai. să răsară fraș din ele Ești dragă fată, nu înțelegi? Da, nu striga, Petruț Ești dragă fată, ești dragă Tu vezi și noaptea stejarului Vede că înalt Îi cunosc, Blaxul N-au zis ce mai puțin A ah, ar fi supărat Sărmana ia. S-a gătit cu ei înflorată A copt plecinte și O-l pe Petruț A zis că vine la moștul tău s ceară de nevastă Poate că l-a oprit negura să vină Lui Petruț nu e frică de negură Petruț e voinic ca un stejar Da, eu cei drept, nu mă de furtună Sânziana a și să-mi tâmpine oaspeții cu pâine și cu sare Ea crede că vine Petruț Făi verde făi Am să petri și am să cânt cât o trăi pe pământ Recură. cură? E cură? nu așteptai pe altul zi, Zian Pleacă, te rog Fii bun, pleacă, negură Fata face nazul, așa-ți Se prefacă, a, așa Ia vin să spun spun salba de aur la găținziană Tu nu ești de mărgele Tu trebuie să strălucești ca soarele Nu, nu vreau a, Vreau eu și totuna Hai, nu-ți! Un... Hai răsturnat talerul cu pâine și sare Lasă sărăciile astea, fata Astea nu sunt pentru mine Hai, hai să spun spun salba Nu-mi nu trebuie aurul tău, pleacă Pleacă, te rog. Pe cel de la aștepți tu nu mai vine. S-a <laughs> răzgândit. Cum? Negură, ce ai pus la cale? ce ai făcut? Hai, găvestu! Hai, Hai, Hai, Hai, Hai! Hai! Hai! Casa, hai ți cânteiază ochii o mică Așa cu hai în casă Să vadă și moșul dău ce bine-ți cu salva de aur Neam de neamul lui a fost sărmană Striga, A strigat că tata e sur la vorbele tale, fată El mi te-a făgăduit Doar știi că voia lui A fost Acum și-a dat seama că nu te vreau Te duc pe sus Dacă nu vrei să intri Hai! maica ce din. cum puteți răbda? S-am spus că noi nu se cate să ne amestecăm în viața oamenilor. Ei trebuie să lupte singuri, să răzbească. Ba, la nevoie avem dreptul să-i ajutăm. Doar suntem frați de glie. Ziana trebuie să lupte și să învingă, vingă, să fie puternică. Hai! Cezara, Voia ție de oaspeți! Voia mea! Ha? Ce zice ea, ha? <gânt> Îi de bine fete dimitare cu salbă de aur? Nu mai picet nimic, sunt zian. parcă-ți spuneai... D mi a pus o cu de astila la gruma asta, Ajută-mă să o dezleg! așa sfetere fetele mojdul tău, să prefac, parcă nu-l nu cum sunt ele! <gânt> nu-l vreau, tată! Hai, zice-ți, să sune casa acasă, acasă joc și eu mirata! Ia! <gânt> parcă fulger. Să-mi să tune mi tot una dată Să-mi de Stai, negură, flăcăule, că nu are și a ei Întăi se dă veste de logodnă, apoi strigările cunoscute din bătrâni Ca să vedem dacă nu se împotrivește careva Cine să se împotrivească? Hai să bem, moșule, văd că Mireasa a pregătit masa din vreme S-a nimerit tocmai bine Ce se întâmplă deja. Parcă se cladina muntele. Nu te speria, Răsta. La un veac, în tocmai la un veac, se întâlnesc două stele depărtate. Întâlnirea asta lor, tulburadând cu pământului, Înfierbântă apele și le aruncă afară cu mare putere. După cât de departe sau de-aproape se întâlnesc cele două stele. Ciobanii spun că la vremea asta răsar izvoare noi. Voi ați văzut vreodată întâlnirea stelelor? Eu n-am apucat-o stână N-am decât 90 de ani. Dar stăjarul... Rida, am văzut-o pe atunci. Eram lăstar ca tine, Nu am prea luat-o înseamnă, de frică, mi-a fost tare frică. Mie nu mi-a frică moștejare, mă plec și mă ridic, parcă mă joc. Pietrele au acoperit casa lui moștul s-au oprit în ziduri pentru stabilă. O să-i zdrobească. Mm. Moș Dudău a durat casă trainică din piatră de munte. Ia, parcă s-a mai potolit Vigelia. Pietrele au încetinit alunecarea. Încep să răsară stelele. Uite luna, parcă e mai strălucitoare. Iar cei din casă n-au habar de nimic. Casa îngropată în pietre și, și ei nu știu. Negura a luat-o raznă, piuie și joacă de unul singur. Petruțule! Petru, să Vine, Petruț. Uf, vine că n-a pățit nimic. A din pricina furtunii. O să se lupte cu negura? Nu. Da. Petruț e flăcău cu minte. E teamă. Vă scot eu un dat afară. Hai venit, pentru mai curând. Dacă nu m-am piericat nemericul de regulă. Casa e îngropat în piatră. Să nu deschizi ușa să se le peste voi. Bine! Uite! Vă șit pe acoperiți să vă deschid drum. Da! Sunți iană. Urcați pe bancot. Nu mai prin acoperiș puteți ieși. Bine! Unde ești scara de la pot? Unde scara de la pot? Doar n-ai vrea să ieși tu, întâi e, a, a, Unde este scara de la pot? Arătați-i că trebuie să plic, trebuie să fac ce se întâmplă cu aferea, mea, nu? Mai întâi. Trebuie să iasă să că că i fată. Unde este scala. O să-l tată să plece. Ia-ți și salba, negură. Aici nu mai ai ce căuta. U, u, ai tăiat mândrețe de pânză. Uite, tată, pe cine voiai să-mi dai de bărbat. Si numără galbeni de parcă. Nai grijă, negură, n-ai grijă, sunt toți. Noi nu ne trebuie ce nu al nostru. Dar cine minte tai că ce vine pe vânt, pe vânt se duce? Banul care nu-i sfințit cu trudă, cu sudoarea frunții, se topește ca neaua. Mirosești vorbele în zadar, tată. El tot nu pricepe. Uite, uite, scară e aici, negură. Pleacă și să nu te mai arăți cât o-i fi și o -i fi. Spune-i lui de sus să nu se lege de mine. Petru nu are nimic de împărțit cu tine. Dar știi ce? Urcă tu înainte și spune-i ca să-mi dea pace. Încărcat cu uge, trebuie să ai tu, negură taică. Dacă ți-i așa de teamă... Hai, Sânzeană, ce stai urcă pe scară că mă grebesc. Nu, fată, ăsta e în stare de orice. Ai avut dreptate când ai spus că... Gata! Poți veni, Sânzeană! Am desfăcut acoperișul! Petruțule, ajută-l pe Negură să plece! Fii bun, ajută-l! Negură, ce caută el aici? A venit să mă logodească cu salva de aur. Dar s-a răzgândit. Nu, nu m-am răzgândit. Așa va să zic zică, negul. Din pricina asta mai legat de copac. Să-mi iei mireasa. Da uite că n-am Nu așa vere că avem două vorbe de vorbit. Lasă-mă. ce nu ți-am făcut eu ție de mai priponi de copac? Lasă-l, Petruț, nu-ți prinde mintea cu Nu, Dar a fost o glumă. Uite, uite, îți dau un galben dacă-mi dai drum. Ce spui, mă plătești, hă? Ai săriți pe el, scripcarilor. Ce stați, mă plătesc așa ai legațiile. Petruț ne-a scăpat zilele la toți și ție, măcar că după cum mă aud, tu voiai să le iei de ale lui. Nu, vrut, Atunci, eu. atunci de ce l-ai priponit de copac noaptea pe o vreme ca asta? Nu. pentru sânziană. De viața unui om nu se cuvine să te atingi pentru nimic în lume, că nu i-ai dat-o tu, pricepi. E bunul nu. cel mai de preț sau poate e povara cea mai grea. Și fiecare trebuie să-și o poarte singur. Al minteri, încarci tu și povara netrăită de el. Lasă-l să plece în legea lui, Petru. Nu, fată. Flăcăul acesta i scăpat viața. După datele veche, se cade să se facă jurământ de pace. Așa, Pe viață. Când un flăcău scapă zilele altuia, se șterge orice pricină dintre ei. Cum spui dumneata, moși, Cât vei fi, și vei fi pe pământ să nu-i faci rău. Jură. Să nu uiți că... Hai, jură, negură, de ce taci? Eu unul jur. Bine, bine, bine, jur. Pare sări soarele! Ia uitați-vă prin acoperiș. Vedeți? Eu am plecat. dumneavoastră, oameni Nu tai, că nu, nu. Masa e pregătită ziua se arată luminoasă, ne dau și ei o mână de ajutor să îndepărtăm care care a stupă ușile casă. Apoi, dacă toți sunt aici cu lăutele, nu-n timp. Nu? Poate s-a răzgândit, tată. Hey, dacă moșiul dău mă vrea reginere? Păi să te văd la lucru. Tot aveam eu de gând să petruiesc o gradă și să fac niște poteci pe aici, pe acolo. Da, Dar n-am apucat să cară atâta piatră. Acu, dacă ne-a dăruit muntele, Hai, la treabă, oameni așa, așa, așa, așa copii, pe urmă facem strigările. La da, ce strigări? Păi trebuie să spunem muntelui, apei și pământului, că pe truți o ia de nevastă pe Sânziană, așa? la bine și la greu. Să știe și să cunoască voia noastră, ca ea să fie și voia lor. E, hai, hai. Ai văzut, lăstarule, că s-au descurcat și fără ajutorul nostru? I-au ajutat muntele, stelele. No. Eu am strigat să-i ajute. Oamenii au judecat, lăstarule. Ți-am spus eu, se mai încurcă uneori. Dar tot ei se descurcă. Ia, ia uitați-vă ce frumoase poteci au pietruit. Sânziana sădește flori. Când domnește voia bună, omul are spor la lucru. Eu, eu am să cresc cât muntele, că-s și râd mereu. Dacă avem pe Sânziana și petruța alături, chiar că s-au dus grijile. Eu am să mă joc cu pruncușorii lor când dor să vie. Norocul meu că se mai scundă și am crângele pornite de jos. Începe nunta! Ce bine un pare! Eu, eu n-am văzut niciodată o nunta.